Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala Ketika saya didatangi Ami Aris Dengan membawa mushaf yang namanya Fami Bishauqin Saya sama sekali tidak pernah menyangka apa yang dimaksud dengan Fami Bishauqin itu. Saya kira Fami Bishauqin ini adalah nama Al-Quran. Seperti Syamil, seperti ada Al-Kamil dan lain sebagainya. Terpih rupanya Fami Bishauqin yang arti Arabnya adalah mulutku. Lisanku senantiasa rindu untuk membaca Al-Quran. Rupanya... Fami Bishauqin ini teman-teman sekalian adalah rumus para ulama Bagaimana agar seseorang itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu pekan Maka Fa itu adalah Al-Fatihah ya? Jadi Fami Bishauqin ini adalah Al-Quran yang dibagi menjadi tujuh jilid Yang masing-masing jilid itu bisa dihabiskan atau dibaca habis dalam satu hari, sehingga seorang Muslim yang dia senantiasa istiqomah membaca Fami Bishauken ini, dia akan bisa menghatamkan Al-Quran dalam tujuh hari. Dan masya Allah ini keutamaan yang sangat besar. Siapapun yang bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin, tentunya Al-Quran itu akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan iqra'ul qur'an bacalah al-quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi karena al-quran itu akan menjadi syafaat pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya pada hari kiamat jadi fa itu berarti hari pertama yang dimulai dengan al-fatihah kemudian mim itu berarti al-maidah berarti kalau hari ini misalnya kita membaca Fa Berarti kita membaca hari ini surat Al-Fatihah Surat Al-Baqarah Surat Ali Imran Dan surat An-Nisa Kemudian besoknya Mim Itu berarti Al-Ma'idah Nah berarti kita membaca besok Surat Al-Ma'idah Surat Al-An'am Surat Al-A'raf Al-Anfal Dan at Taubah. Kemudian Ya Itu adalah surat Yunus Berarti hari ketiga kita baca surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, Ar-Ra'd, Al Ibrahim, Al-Hijr dan An-Nahl. Al Karena ba tadi kan fami B, hari keempat ba itu kita baca Bani Israel atau surat Al-Isra'. Kita baca Al-Isra', kita baca Al-Kahfi, kita baca Maryam, kita baca surat Thoha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur Al dan Al-Furqan. Nah, karena sya syauqi sya ya syauqin sya hari kelima kita membaca sya ini berarti asy ya ini shin ini asy kemudian an-naml kemudian al-qasas kemudian al-ankabut kemudian ar-rum luqman as-sajdah al-ahzab sab' fatir yasin nah ini hari ke kelima hari ke kita akan membaca wassafat ya ini wa Ya bukan sod ya Karena untuk menyeiramakan menye Dengan family Bishauqin tadi Pada hari ke-6 kita membaca surat Wassofati Sofa Fazzajirati Zajirafat Taliyati Zikr dan seterusnya Berarti kita membaca surat Assofat Surat Sod Surat Az-Zumar Ghafir Fussilat Ashura Az-Zukhruf Al-Dukhan Al-Jathiyah Al-Ahqaf Muhammad Al-Fatih dan Al-Hujurat Baru kemudian pada hari ketujuh yang kita akan hatam Al-Quran pada hari ketujuh teman-teman Kita membaca surat Qaf sampai surat An-Nas Susah memang Kadang-kadang saya berpikir Masya Allah Ulama terdahulu betapa Allah memberikan keberkahan kepada mereka Karena terus terang saya sendiri untuk menghatamkan satu hari Dua juz saja susahnya minta ampun Kadang-kadang satu juz tidak bisa istiqamah apalagi ini dalam sehari kita membaca lima juz misalnya. Masya Allah. Maka beruntunglah siapapun dari kaum muslimin yang dimudahkan Allah Ta'ala untuk menghatamkan yang namanya Fami Bishauqin ini. Menghatamkan Al-Quran dalam tujuh hari Masya Allah. Dan teman-teman sekalian ketika saya memberikan testimoni seperti ini bukan berarti saya sudah menghatamkan tidak. Tapi mudah-mudahan saya dan teman-teman semua dengan hadirnya Al-Qur'an Fami Bisyaqin terbitan Pustaka Jaya Peradaban ya yang dikepalai Pak Aris Dianto, Pak Haji Aris Dianto, mudah-mudahan memberikan kemudahan kepada kita semua untuk semakin dekat kepada Al-Qur'an, untuk semakin sering-sering dan banyak membaca Al-Qur'an ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di antara para sahabat yang khatam Al-Quran setiap pekan di antaranya adalah Aisyah binti Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Tamim Ad-Dari, Zaid bin Thabit, uh, Ubay bin Kaab dan sahabat-sahabat lainnya. Ini dari generasi sahabat. Sementara dari generasi tabi'in yang biasa menghatamkan Al-Quran dalam sepekan adalah Urwah bin Zubair, Qatadah binti Amah As-Sadusi, Abdurrahman bin Yazid, Al-Qamah bin Qais, Ibrahim An-Nakhai, Abdul Al Aliyah, Ibnu Sirin dan Ahmad bin Hambal serta ulama-ulama lainnya. Mudah-mudahan paling tidak meskipun kita enggak sehebat mereka amal ibadahnya, kita berusaha sedikitlah bisa meniru mereka paling tidak dalam menghatamkan Al-Qur'an dalam tujuh hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, memudahkan saya dan teman-teman semua yang mendengarkan uh, voice saya ini untuk bisa membaca Al-Quran dalam uh, untuk menghatamkan Al-Quran dalam tujuh hari. Terima kasih kepada Pustaka Cahaya Peradaban yang dikepalai Pak Aris Dianto ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan <tuh> uh, upaya Pak Aris dan teman-teman ini sebagai uh, amal yang kelak memberatkan timbangan mereka semua menjadi amal jariah yang senantiasa. Uh, akan terus mengalir sampai hari kiamat kelak mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan juga hal itu kepada siapapun yang membaca, yang menjual dan yang menyebarkan uh, Al-Quran Fami Bishauqin ini Jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas banyak kekhilafan dari apa yang saya ucapkan Billahi taufiq wal hidayah subhanakallahumma wa bihamdik ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih